Німий міг на відстані зачути запах пожежі ще до того, як закучерявляться перші пасма диму. Звіра ж умів унюхати, не слабше, ніж самець-самицю. Кирило німого любив і жалів, ото й брав завжди на полювання, усе ж якийсь заробок і поміч самотньому. Іноді наймав його замість жандарма, вислідити злодія в своїх лісових угіддях. Проте подеколи Кирило побоювався німого. Та ні, не побоювався, а таки боявся його лютого, коли той упирався перед себе червоними, як у бика, очима, роздував ніздрі і сопів ковальським міхом. Здавалося, міг би тоді знести все на своїй дорозі. Кирило ставав каменем, коли на німого нападали корчі. І той качався по землі чи від болю, чи від миттєвого безпам'ятства, випускаючи з рота біле шумовиння. Одні казали, що то чорна хвороба кидає німим об землю, інші, що з нього виходять воєнні страхи, і, мовляв, скоро чоловік заговорить. А треті шептали, що мучить німого нечиста сила і негодна вийти з нього. Проте Кирило знав точно – німого не треба сердити чи лякати. Але коли Кирило брав із собою Олексу на полювання, вони обидва були щасливі, бо тільки там Німий почував себе повноцінною людиною. Жодного разу в лісі його не ловили корчі. Ще четверга на п'ятницю – Василина прокинулася раніше від Кирила, чомусь довго не хотіла його будити, а розбурхувала, дивувалася сама собі, бо не казала ні слова, як звично, лише от диво забуто торкнулася губами чоловікового чола. Та навіщось, як ніколи, вийшла аж за хвіртку, проводжаючи його в холодний осінній ранок. Кирило танув, вімлі з очей, а Василині хотілося гукнути його назад. Так, ніби мала сказати щось важливе. Та лиш махнула рукою і повернулася в іще теплу хату. В суботу в досвіта ще до того, як закукурікали півні, у вікно загреміло. А далі Василина вже лише слухала чорну біду. Андрій «Без лиця влетів у хату і без «Добрий день» продихнув». «Мамо, пропав тато!» «Як пропав?» Василина одною рукою нервово шукала спідницю, а другою притримувала пазуху, ніби ховалася від когось чужого. «Де пропав?» – трісла Андрія за груди і зазирала одночасно в очі. «Мамо, тато пропав у лісі!» Андрій зачерпнув горня води й, захлинаючись, випив до дна, ніби від великої спраги. Ми розійшлися у три боки і перекрикувалися між собою, а тоді перестали, бо німий уже гнав оленя в засідку. А коли олень упав у капкан у западню, тата ніде не було. Ми з німим шукали його півдня і цілу ніч. Я голос стратив, кричучи але тата не було. «А де ж ви його загубили?» запитала Василина, не надто добре чуючи свій голос і до кінця не розуміючи, що відбулося з її Кирилом. «У Бозні. «А де Німей?» «Шукає. Я прийшов за хлопцями. Будемо шукати далі». «А ти мені всю правду кажеш, Андрію» подивилася синові в очі. «А чого б не казав, мамо?» запитав, знову черпаючи горням воду з відра. Третій день три брати, перемерзлі і змучені, місили лісові стежки і нетрі. Першого ж дня відпустили в село Німого. Його била гарячка, і кілька разів за день ловили корчі. Спершу німий упирався, розмахував руками, виривав з горла несамовито хрипкі звуки або намагався плакати. Але був надто збуджений, щоб чов'юки могли зрозуміти, що він хоче сказати. Аж поки Андрій силоміць не посадив німого на пень, не притиснув обома руками плечей, не сказав чомусь сердито з притиском, майже з криком «Іди в село! Ми будемо шукати самі!» Ти не винен, що тато заблудився, або десь наразився на приманку. Ми знайдемо, а ти шуруй до хати.